מזמור קכ ב שיר המעלות לדוד שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבטי יא עדות לישראל